Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah bilamun, wabillastain, dan salam salamul muabarikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di daerah kafar di negara kafar ini. Semoga pertemuan kajian malam ini merupakan kajian terakhir untuk sah farqa ini dan semoga bermanfaat. Semoga bisa menjawab apa-apa yang tertinggal. Semulanya ingin membahas tentang apa yang tertulis, yaitu pertobat dan kata harom, tetapi mungkin berbeda khususnya kalau permasalahan sudah selesai. Banyak permasalahan-permasalahan. Yang mendatanyakan diskusikan Belum terjawab Maka Sangat baik kalau malam ini Kita untuk Menyelesaikan yang jawab, Studi seperti itu ya. uh, Jadi kita langsung lanjut jawab. Nah biar lebih uh, Terkorti Akan saya beri 3, -3? Jadi tiga melalui surat ataupun SMS dan tiga melalui e, langsung pada bapak-bapak. Karena saat ini sudah ada yang masuk via surat maka sampai mana? Ke siapa? Ke saya. Iya. SMS. Ke hmm. WhatsApp ini. Iya. Eh. Jadi bisa pakai SMS atau kita WhatsApp ke nomor bapak Nah, Karena sudah ada pertanyaan masuk, maka pertanyaan masuk dulu yang kita jawab silakan. Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz menjelang Ramadan atau Idul Fitri biasanya banyak orang yang menjual kurma. Atau hukumnya menjual kurma secara online mengingat kurma merupakan salah satu komoditi ribawi? Ya. Pertanyaan bagus sekali. Kurma memang komoditi ribawi. Dia menjadi riba. Kalau ditukar yang satu indahnya Kurma dengan kurma Syaratannya haslah Tunai dan harus sama Kalau alat Satuan berkula yang berat Harus sama beratnya Kalau kurma ditukar dengan beras Berarti harus tunai tidak mesti, sekilogram kurma, sekilogram beras Siapa yang mentong? Hah? Rukimnya, hormat Kurma sekilo berapa? Hah? Lepasnya, kurma apa? Kurma juga berapa? Sekilo berapa? Seratus rakyat Kurma juga sekilas seratus rakyat nya beras khas bagus tak apa. Beras apa itu? Cianjur. Itu kilo kilo Semarang. Kilo kilo Semarang. Kilo kilo punya beras. Ya nah, ini mesti tukar sama berasnya. Sekilo beras Cianjur, sekilo permajua. Mau gak yang punya kapas? Yang punya beras? Mau. Oh. Eh. Dengan demikian tidak akan terjadi jurubicina. Maka yang punya beras akan yang punya permahakan kaya dengan rupiah dahulu atau dengan dengan real terlebih dahulu, sehingga terjadi cekap dengan real dengan real atau rupiah dengan beras atau dengan rupiah. bila terbeda hingganya satu bila anda beli beras bukan beras dengan rupiah. Atau dengan real Maka di sini tidak ada unsur lebih banyak Boleh tidak tunai Boleh juga tidak sangat berat Tidak mungkin si kilo berasa Si kilo 100 ribu Hah Saya kata saja Mungkin atau tidak Mungkin kalian menyerang gila Mungkin Hai. Ya Jadi pertanyaannya siapa ini pertanyaannya Boleh Hah ini ada ya, tanya. Saya rasa. Namustami. Apa hukumnya menjual kurma secara online? Saya kurma merupakan satu komoditi kawin. Secara online, berarti dikirim dulu, dulu baru kurma dikirim. Betul ya? Boleh, karena kurma itu dengan Rupiah dengan syarat korma ini sudah dimiliki oleh penjual dan speknya jelas. Ya, kormanya jenisnya apa? Apakah suk sukari ataukah ajwa, ataukah rosana, atau kajoa atau karosana atau yang lain? Kemudian kondisinya bagaimana? Apakah masih kondisi bagus atau sudah berulat? kan kalau berulat lebih mahal mana yang bulat dan masih bagus? Eh. Bikin berulat, gampang tidak mungkin kau berulang. Tapi ya, dia Lalaupun, bago, dia tidak ada yang makan Walaupun bagus, tidak ada yang makan Tak ada kuliah, jelas fungsi fisiknya Maka walaupun yang belum dilihat Sudah boleh Ya, Ini yang bertanya melalui Masuk lagi Masuk lagi yang lagi Ustaz, saya oh bagaimana hukum pembelian apartemen dengan meninci langsung ke developer pemilik tanah dan pembangunan? Apartemennya akan dibangun dan setelah selesai akan diserahkan dalam jangka waktu dua tahun. Jazakallahu khair. Boleh. Ya, yes, boleh. Ustaz, cukup kan ya? Ustaz saya beli rumah dari orang tua saya dengan harga murah untuk balik nama di sertifikat untuk balik nama di sertifikat apakah boleh dengan cara hibah? mengapa bolehnya? Saya membeli rumah dari orang tua saya dengan harga murah untuk balik nama di sertifikat apakah boleh? Oh, dengan cara hibah untuk beli dari pajak maksudnya kan ya? Hmm. Anda membeli lalu mengatakan hibah untuk pajak, pajak memang boleh ditinggali tapi bukan dengan cara berbohong. Ini berbohong atau tidak ini? Hah? Saya berbohong tidak. Berang. Jadi panjang kalau penjualnya di bawah HJOP harganya akan berkurang pajak. Karena kan harga murah, insyaAllah. Ada yang saya langsung, ada langsung. Asyiknya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau aku duduk di sini biar anak akan ngasih. Ya. Aku pilih di sini Prof. Semalam dijelaskan bahwa kalau kita mau berusaha keuntungan ditraskan di awal dan kerugian juga disajikan di awal. Itu syarat. Ada satu cara yang membuat saja sedikit. Di punggung... Keuntungan dijel ya. di Berjalan di awal. Persen atau masalah yang orang lain. Orang lain. Jadi e, di mana bertanya yang tidak mau pembuatan itu halam. -hal. Karena kalau keuntungan sudah dibagi Dan royalti itu semua sudah diketahui semua. Dan kerugian pun -rug juga kalau misalkan mungkin bisa dua-duanya. Kalau dari saya pemilik modal bisa rugi dan yang punya nama. -nama dia akan lebih tidak mendapatkan hubungan <tuh> kalau masalah barang rokok yang itu saya faham itu memang tidak boleh jadi pertanyaannya, di mana yang membuat uh, royalti itu uh, tidak syarih terima kasih, Salamu. salam uli salam mana yang tibik tasyarih hanya menghubungkan doa Bencash ada, gabungkan dua. Sama royalty dapat dia, kemudian dari keuntungan juga dapat. Padahal saham dia cuma sistem. Kalau sudah anda beli, apa lagi yang anda bagiin tuh dia? Wah, jelas ini saya? Iya, dia anda ingin beli sistemnya ini dengan cara bagi hasilkan keuntungan atau dengan royalty yang tetap. Untung, tidak untung, tetap bayar sewa. Dua-duanya kan, Indomaret dua-duanya. Pertama, anda bayar dulu yang tetap. Kemudian dia dapat lagi yang per bulan. Berdasarkan misalnya keuntungan Abang. Maka ini semua kezoliman. Kalau anda sudah beli, apa lagi anda bayarkan? Tapi kalau anda mau, 100% buat dia juga tidak masalah. Jelas. Maksudnya yang penting kezaliman Kalau anda setuju kezalimi, anda setuju kezalimi tidak ada masalah Tapi sebaiknya Diskusi sama istri dong Kenapa anda masih ketawa yang berbiasa Nanti anda diizir kezalimu dong Mau kezalimu istri, tidak mau Harusnya umur dua-duanya Jelas yang ini Selain teman, franchise boleh? Tak ah, boleh. Yang tidak boleh ikhlas itu kalau riba dan riba. Mau, gitu, harus, ya, solimi, solimi, Belum, bukan agak saat ini dengan dizalimi. Ya, ya, ya, Jelek banget tah yang menengenderkan dia udah kamu semoga dizalimi biar selesai. Enggak hmm. buang keterimanya agak jadi syar'i. Jelas ya? Puas ya? Jadi <laughs> kedua apa tadi? H itu doang atau cukup? Cuma satu aja terima kasih. Ya. tadi. Asalamualaikum warahmatullahi. Iya. Eh nanti masalah Seandainya saya tak beruang yang memperhatikan eh, pertanyaan itu yang lemah, saya perlu tak soal, itu bagaimana? Boleh. Ya, boleh. boleh boleh, Kemudian eh, masalah Berarti ke anda berharap rupiah lemah terus kan? <guluh> boleh, boleh tidak ada masalah Saya tidak akan letak doanya, tidak ada masalah Anda untuk sendiri, orang akan <guluh> Tak sih boleh, boleh. Kemudian anak e, punya periksa dengan sah syariah. Tadi pesan siang sudah kita bahas hmm. ya? Ah, okay. ha? sudah mungkin. kan ya? Mungkin enggak datang kan? Enggak datang. M oh, sudah sebelum, bulu tadi belum antem tadi masalahnya. Enggak datang ni kat rumah dia, masalahnya. Ah, maklum masa tadi yang tidak hadir di rumah beliau tanya ke beliau, <tutuk> nah, jawab jawab jawab. <tutuk> Siapa namanya? Pazamzam, saya Pazamzam. -pazam. <laughs> <laughs> Salah tadi, kenapa bukan kajian dulu sebelum kajian umum? Jadi saya mulai dari tempat ini. Lagi saya adalah syariah. Di mana anda menyebutkan uang kemudian menyerahkan buah-buahan kepada mereka untuk membutuhkan diri sahabat memutuskan begitu atau tidak? Maka yang mengontrolnya ini Dewan Syariah Nasional membuat fatwanya dan mengontrolnya mengawasinya. Kelemahan-kelemahan mereka berstandarisasi. Mereka mengatakan untuk menempatkan mana yang asam syariah untuk mereka ini penting kegiatannya bergerak perusahaan ini bidang yang halal kurang kalau nurut secara internasional termasuk di sana ada Oki, habis orang Islam dan pun ada HIV syarat anda boleh memberikan sebuah perusahaan perusahaan tersebut selain bergabungan syariah perusahaan itu tidak ada dalam anggaran dasarnya akan menambah kekurangan modal dengan cara pinjaman terlibat bila ada ini tidak boleh karena berarti anda mewakilkan kepada perusahaan ini lekturnya silakan mungkin riba saya setuju ini tidak ada di di dua syariah nasional. sehingga maupun perusahaan itu yang penting pesat telekom mereka, dalam masalah pada telekom memiliki Hah? Penambahan dana dengan cara pinjaman, berbunga atau dengan cara riba. Karena status anda sebagai pemilik sebesar saham anda sebesar itu pemilik anda terpusatinya. Maka bila pusatnya melakukan tuntutan riba anda ikut dosa. Jelas. Maka Coba lihat. Kalau memang perlu anda pusat dalam negara asalnya tidak ada ketentuan untuk menambah cara dengan riba pun. Tetapi menurut saya. Daripada anda melancarkan saham perlecah dana syariah sekalipun, apa salahnya anda melancarkan saham membuat komunitas perusahaan komunitas katar, Keluarga negara di katar buat sebuah usaha holding holding company yang kadang berbagai-bagai, amat sehingga berani anda pelan Indonesia. Saya yakin anda yang gaji 50 ribu kalau pelan Indonesia, iya kan? Mungkin pengennya mati di sini aja, tidak ada masalah lagi di bumi Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau maunya ada saat keluarga ada, terserahlah, tidak ada masalah. Tidak tak kau juga nak mati di Indonesia? Tidak faham saya. Jangan di sini di Indonesia, selesai HAI, RIA, picu bersaing di Indonesia, komunitas. Ya. Bagi yang di syariah bapak, bikin di sana, bikin perusahaan Ya Sehingga setiap anda pulang memajukan Negeri bersama sesuai dengan Yang syariah Bikin apa? banyak Banyak yang bikin. Sekarang ini, -ha bikin Bikin bisnis kambing syariah Banyak syariah Bikin hotel syariah Bisnis travel syariah banyak gaya orang-orang musik di kalangan umat Muslim Kampung banyak sahaja ini maksud saya padi gaya itu jelas ini daripada menamakan daksaratan syarikat ya? karena kerendahnya ter standar ditetapkan oleh masyarakat Muslim tadi dimana mesti menyusul di bawah padi gaya itu terima kasih eh, pertanyaan Dia berhenti dalam posisi dari yang alam dari alam. Contohnya seperti misalnya di dalam bisnis seperti penyewaan, katakanlah penyewaan apartmen, penyewaan rumah, penyewaan negara. Sampai di mana kita mengontrol mereka, sekarang kita menyewakan apartmen kepada orang non-Muslim. Kemudian dia dipakai untuk yang sebenarnya di dalam angka apa kita harus jelaskan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tak boleh tidur, cuba baca Bismillah, gitulah. Ya. Jadi ternyawa. <tid tid tid> ya. Ya, sampai di mana kita harus menggunakan intervensi uh, akap itu kalau kita memang ya. yang secara umum seperti kata katakanlah, mungkin uh, kalau kita punya uh, rupa atau apa, mungkin uh, tidak boleh dipakai untuk bank, tidak boleh dipakai untuk kafe, tidak boleh dipakai. Betul, tidak boleh diserahkan ke bank, tidak boleh diserahkan ke kafe, ya. kafe yang makan Oh, tapi misalnya adalah jual kopi, sama teh, apa lagi? Bandrek Bandrek? Silakan, saya nama-sama, Bandrek <laughs> hukum, asalnya, hukum asalnya tidak ada persatuan ini Wa khanlah maaf lumi alam maaf lumi Tapi bila anda datang itu adalah Pak kami dari tahun ini Tahun di tahun ini saya mau memotrak kepada anda ini Katakan tidak, saya tidak memotrakannya kepada Bangkalan mereka melakukan masih Berani? Dan eh, ya, ha yang ya. setia saya ingin tanyakan itu adalah sampai di mana kita hidup Seperti kata kita menginterag kepada non muslim. Non muslim. Non muslim ini Apakah keahlian kita itu bukan? Aa, Ia tidak muskaram. Ha? Tidak ada ada harus kan? Tidak boleh nyanyi. Tidak boleh tidak membuka aurat, tidak boleh semua di terserah dia. Ya? Kecuali mungkin kebaktian menikian, pelan -pelan ah. Nah ini itu perlu melanggar oh, peraturan berita. Cukup. Allahumma. Uh, kita lanjutkan dari yang ikut tersebut yang macam macam. Ustadz ada penawaran investasi di Aksar mandiri syariah. Modal kita 500 juta Dalam waktu 5 tahun Modal plus as Plus asiat dan investasi menjadi sekitar 8 juta Aksa menjadi berbahaya di bidang penghasil. Bagaimana ukurnya yang Saya bisa jawab Silakan boleh pulang <laughs> Kenapa? Tidak ada rugi Kemudian sudah Izinkan, ya, ya. Ribanya, karena tidak ada pengusul dan kerugian. Berarti akarnya pinjaman. Sebenarnya kalau lepas berjuta, nanti setelah berapa tadi menjadi 800 juta. Maka gas juta itu kan riba. Kalau sudah akan memegangkan unik dari pinjaman akarnya, di pinjaman pertama adalah riba. Kemudian ada murab, karena kalau dia mengatakan 30 juta Per tahun di sini murab. Bisa jadi keuntungan yang dapatkan kesulajiman 30 juta Jadi dengan ada apa-apa. Dan kerjasama terputus kerjasama Jelas ini ya? Walaupun namanya aksa Mandiri Syariah Pangkat 3 Bukan satu syariah Syariah-syariah Tidak menjadikan dia halal Ini yang sih Sebagian kisah teman -teman, mengatakan Ada babi Yang diimpor dari sebuah negara Lepasnya halal kita akan membuat babi ini jadi halal dengan tulisan sertifikat halal tersebut ya. uh, Ustaz atau yang membuktikan level marketing sebagai pedagang bagaimana kalau kita memakai produknya konsumen karena sudah cocok bagaimana memasakkan melalui salon yang menggunakan bagaimana tersebut MLM di buku saya jelaskan dengan rinci kan ya? Ya, anda sudah baca? Siapa sudah baca? Siapa sudah baca? Banyak <h> orang <recht Gerade> nanti, saya sudah baca. Baca? Maksud saya kalau dah ada sudah baca, yang belum tanya yang sudah. Kalau semua yang belum baca, apa perlu buat saya menyampaikan? Angkat MLM, tiada di sejarah MLM tersebut. Makhlukasanya anda ingin menjadi anggotanya bayar dahulu kan untuk bisa pasarkan produknya ini bayar atau anda beli produknya dengan anda beli produk untung dia atau belum anda pasarkan ini bertentangan dengan akad wakalah kalau akad wakalah tidak ada perusahaan harus membayar harus membeli jadi tidak tidak bisa anda pasarkan perusahaan harus membeli produk sekian perpaket tadi seuntung dia belum anda pasarkan seuntung dia Kemudian anda mendapatkan Bonus bila tercapai sekian kaki terimbang Padahal dia sudah untuk mempunyai kaki panjang 100, Dapat tidak ada bonus Tidak Harus seimbang kakinya Seimbang kaki siapa yang bisa seimbang kakinya? Jarang yang bisa Padahal dia sudah menentu ini Zuliman mengendong orang mengundung kezuliman Ya. Kemudian cara rekrutannya dengan grup su tafriq. Biasanya diminta seseorang yang dulu memang miskin supaya secara jadi kaya, ya, Dia bercerita bagaimana susahnya sebagai sebagai anggota lingkaran tersebut. Iya, kadang kaki yang pertama yang bawah jual beli pun dia tetap dapat dia. Yang bawahnya ini lagi yang tatanan kaki bawah sudah tidak bisa lagi cari kaki ke bawah. Sudah dapat orang cuma dia. Maka ini orang hampir, orang hampir, dan nilai harga barang itu tidak sampai 30% dari harga bonus. Bila anda membeli satu barangnya Itu produksi barangnya cuma 30%. Jangan untuk sebuah harga barang seperti ini sehingga lebih banyak ramatan rantai bonus daripada mereka ramatan dari selingkan dari seling, bukan tunjalan langsung, tapi penipuan langsung. Asalnya. Jelas ni, ini bukan unsur riba. Kena ada syarat dulu pakai okay, uang dulu kan. Untuk tujuannya mendapatkan uang. Okay, ini dijelaskan oleh uh, fatwa dewan komisipat dua kajian komisi saudara dia bahawa mereka mengatakan unsur riba, unsur judi dan kecurangan dan kesaliman. Semua unsur riba yang diharapkan ada di situ. Baik, saya cuba bagaimana kalau kita memakai produknya, karena sudah cocok. Kata siapa cocok? saya yakin anda cocok-cocok kan? Karena coba anda bandingkan produk yang sama, ya, yang dijual dengan sistem LRM se biasa biasa, harganya mana yang mahal? Jauh memang. Saya ingat dulu waktu masih kuliah, ya. ada teman satu, kala kita nggak tahu pun waktu itu, teman satu ini. Dia Ikut anggota MLM MLM ini menawarkan Obat jerawat Hah? Obat pelaris Kata saya yang laris Paling laris bukan jerawat Ikut jerawat Salah-salah teman kita Yang disaklian sama kontrol sama itu Ada yang satunya banyak Ditawarkannya ya? Kalian yang penjualan ya. Jerawatnya kecil, setelah pakai obat ini membusah, membusah, membusah, membusahi. Maaf kawan ini, sabar-sabar. Memang cara kalian begitu, sabar-tentik letus mm -hmm. <laughs> sehingga muka kata <tahu>. obat. <laughs> kata siapa cocok ya api? Cocoknya ini obat itu tergantung adalah apa namanya sugesti dorongan dari dalam, walaupun terkadang cocok. Kamu tu mesti cari tahu tinjau dengan cara medis dunia. Dengan harga yang cukup sebagian besar, jenis itu adalah untuk jaringan Bukan untuk produknya, apakah akan cocok dan baik itu tidak Dan tetapi, sistem jaringan itu diharamkan di sebagian negara maju yang kafir, seperti Amerika Kenapa mereka mengharapkan? Mereka mengharapkan karena membahayakan stabilitas nasional. Karena biasanya yang menghantar yang paling bawah itu tidak dapat apa-apa lagi. Dia walau-awanya tinggi. Ketika itu banyak mereka bisa tertipu stabilitas keamanan dan berikut, maka diharapkan di sebagian negara seperti di Amerika, Pakistan. Jadi uh, maaf, Kita beli proyek tidak ada. Sah jom kita, tapi kita tertipu. Anda dia dengan di Solim tidak ada masalah, tapi daripada di Solim, mending uang perziom yang diberikan peristri. Nah, Sekarang saya enggak menjurus suami nikah lagi, tapi nyuruhkan persoalan soal uang. <guluh> saya di mana ini? Mustahil kau ini kau ini uang. Isteri berapa sih? <tuh> <tuh> ya, istri saya cuma satu. Karena saya sama dengan bapa bapa ini tertutup. Karena itu pelanggiasan hasrat yang terpendam cukup dengan diceramahkan saja. Semoga ada yang bertobat mereka nikah dosa dapat pahala. Ya, Alhamdulillah. Jelas ini. Kalau anda pun rela, mungkin rela terlalu. Boleh si akar ya. Terlalu ini, mending klikkan boleh si akar. Bagaimana masyarakat melalui salon yang menggunakan bahan Bagaimana masyarakat melalui produknya? Ini kenapa dia jualkan dan bukan dengan sistem biasa jaringan biasa produk-produk dan apa dan lain-lainnya karena dia kalau sistem biasa tidak tidak percaya produknya Allah tahu tak yang langsung di Malaysia tapi mikrofonnya terpasrah terasa terasa kenapa salah dan dia punya keselesaan. Saya. Sehingga bertandang tentang diusulkan program pemerintah yang bisa di BJ. Yang kita maksud adalah itu tadi ya. Sudah ada Sekarang semuanya berubah pada BJ. Di mana bukan ke daerah samping bertanggung jawab. Kolaborasi kita di sini mungkin sebagai harapan juga mungkin untuk apa yang Kesehatan itu berfungsi apa kaitannya boleh Emang anda, <If> anda sakit sakit Pegang-pegang, jawab Nyakin anda sakit? Kalau dah tahu tak ada sakit? Kalau mati tidak? Kira-kira masalah sebab, kalau dah mulai sakit anda tidak? Kalau sakit, anda berapa besar? Ya atau tidak? Apa menyusahkan orang, Ustaz? Jangan susahkan orang, anda sakit-sakit sendiri kalau misalkan orang tidak sakit, itu lebih besar kemisalkan orang lain. Alhamdulillah, -tart, penjauh secara seharian dengan BPJS ini, badan, pengelola jasa, jaminan, kesehatan. Saya kan dulu mengingatkan itu. Saya kan tetap sabar Yang untuk kesehatan itu sudah mulai. Di awal 2014. Dan nanti 2019, BPJS kesehatan akan diwajibkan secara keinginan Indonesia. Untuk BPJS, Ketenagakerjaan di Older 2015 perlu akan diterapkan oleh pemerintah Ganti dari e, jam sosial Saya pernah berbicara langsung dan ditangguh bagian Direktur BPJS Kesehatan Bidang Keikut BPJS ini dibukul ya, saya di bahasa segala, bahasa mana? Sampai sekarang di BPJS ini masih enggak ada denda keterlambatan 20% dari premi. Premi yang harus dibayar palingnya pada awal bulan sampai tanggal 10. Terlambat dan terkena denda 20% ini di Perbedaannya dengan askas, asuransi kesehatan ini jam BPJS ini lebih kecil nilainya, kemudian langsung dikelola oleh pemerintah. Jadi keuntungannya untuk pemerintah bukan untuk lembaga pelorang. Bila ada surplus langsung bisa langsung sebagai syarat kepada Kementerian Keuangan, Berbeda dengan AS. Kalau kerugian artinya klaim lebih banyak dibanding daripada dana tersedia, maka. Negara, Menteri keuangan Menit dan perangkat PPN mengeluarkan dan dana untuk kerugian tadi Walhasil kerugian dan keuntungan bukan ditanggung oleh perusahaan DAPJS tadi maka unsur suruh Allah yang bisa dihampuskan cuma masalah, masalahnya masih ada musuh di bayi yang terlambat dikenakan dengan aduan besar Wallahu'ala dengan lebih khiyam maka jangan ikut program ini kecuali setelah sakit jangan ya. ya, mati dulu semua sakit dan kalau sakit langsung mati gitu ya problemnya itu berupa jenis kalau mati mah mati. Oh, oke. Ya, maka ikutnya ketelah sakit darurat anda untuk berobat. Dan rima boleh untuk dalam keadaan-keadaan. Jelas? Kalau anda pilih tidak untuk mengambil EDS walaupun sakit enggak ada masalah. Tapi anda hampir tidak mampu umpamanya kalau mampu jangan pakai EDS berubah sendiri Allah salawat. Niat pada wajibkan tahun boleh buat diwajibkan. Dosanya kepada yang wajibkan. Makanya saya minta kepada Jack ke ke pesertaannya tolong hapuskan hadirannya. Sehingga tidak memberatkan fungsi ketika diwajibkan. Ya. Tanyaannya, Assalamualaikum Ustaz anak ingin bertanya apa yang kau menjual beli saham Saya kumpulkan apa yang saya lakukan Masya Allah banyak yang saya lakukan Banyak di mana? Banyak yang di saham semua Katanya Siapa yang sudah baca buku Harta Haram tentang saham? Belum ada yang baca itu Belum sampai Takut ditanya, Mashallah. <laughs> Jujur budak takut ditanya. Eh, hey, kan saya banyak saham siklon belakangnya. Cukup sudah. Berhenti. Anda boleh membeli saham, tetapi saya katakan dari awal tadi kenapa saham perusahaan, perusahaan yang anda tidak tahu e, kegiatannya dan tidak tahu cara mengelaknya dengan pelibatan tidak dan kelola kenapa tidak anda bikin perusahaan bersama? Berita saya sertakan tadi. Saya minta dan pengawasannya ada siapa? Begitu. Eh, ya, oh, kalau saya ada waktu, tidak ada masalah. Di gaji pun saya tidak ada masalah. Jelas saya. Ah. Ada beberapa teman-teman yang minta, ada yang dia minta sistem penjualan dengan cara bukan email, dengan dengan cara yeah. bagus. Uh, lupa sahaja istilah. Cara <kuh> marketingnya. Dia minta saya sampaikan saya. Di BMC pasti BMC di Jakarta. Jadi dengan permintaan saya terjadi tengah awal sejak asas, tanpa ada imbalan pun, tidak ada masalah. Siap jadi ketuanya Pak Datuk. InsyaAllah shal. Pak Datuk atau Pak Datuk? Pak Datuk kata beliau. Pak Datuk jadi ketuanya. Eh. Ketua, tapi dengan syarat ketua mesti ikat dahulu sekali lagi sebelum jadi kita. Aiyah ya, ya. takut, dia pun takut. Pak infiktum juga. Allah jika kau takut jangan. Saya ya, ingin jadi berani. Isteri kata di sini silakan jadi berani bapak. Tak, enggak, cuma canda bapak. Mungkin ya, investasi yang bentuk usaha yang sesuai syarikat, kemudian sehingga teman-teman tenang dalam menginvestasikan dananya Saya Saya kata katakan saya siap untuk menjadi pengawas syariah, tanpa digaji jelas. Siap belum? Asal banyak support. Ya saya bikin dulu nanti saya akan banyak support. Support dulu baru saya bikin gitu ya. Anak ah, ketiga. Maka mendiskusikan tadi pada dasarnya Bu. Kan tadi sudah kita jelaskan tentang musyarakah tadi. Ya. Eh? Mana saham yang boleh Perusahaan juga ibu dan tegiatan yang malam Kemudian Tidak ada Penambahan dengan cara riba Peminjam dengan cara riba Ini yang terlalu Pertanyaan Father Sean Andy yes. Stad, Saya dan teman-teman Di Jakarta kebetulan Bila usaha Uh, kebetulan ini lagi aduan-jangan kali sama aduan -adu -adu argumentasi sama karena uh, kita ada projek Bikin aplikasi konvensional. Saya bilang uh, untuk kawan-kawan kita tak usah kita cari mulai tapi teman bersi menerima projek itu. Mohon masukannya supaya saya dapat menguruskan dan yang kedua harus Ini gampang Ustaz Kumpulkan mereka nanti saya danan saja. Di mana mereka? Di Jakarta Sareboro. Eh, suruh mereka kumpul, nanti saya danan saja. Kalau saya insyaallah selesai. Setelah insya selesai. Selesai, selesai saya selesai sudah berceramah. Iya itu. Yang kedua saya. Iya, karena kalau mungkin ya. Bila Anda menunjukkan Anda jebak hmm. kompetensial produk IT yang dapat ini maksinnya IT atau perhitungan riba atau apa? aplikasi perkhidmatan uh, untuk analisa. Analisa apa yang analisa ribanya bunga atau apa analisa? berikan riba, ah, ya, ya. Ya, makanya saya saya memberikan pinjaman riba begitu kan ya ada kebodosaan nggak? Ya saya bilang eh, kita ya. bantu membantu dan riba ini. Oh, ya. kalau tidak ada rekomendasi anda berikan jalan nggak pinjaman ribanya? Gimana, tidak ada pro, apa aplikasi anda tadi jalan nggak pinjaman ribanya? Tidak, maksudnya akan memakai orang lain ya. Cari yang lain, jalan dengan cara ya. yang lain Kalau anda yang buatnya tidak akan memusulkan itu berarti Anda nah, yang menjadi perantara, ribanya menjadi besar Berulang lagi akan ya, dibayarnya dengan uang, hasil riba Kan dibayarnya jasa anda, jadi hasil riba atau tidak? Halal atau tidak? Kita halal Kita halal Kita dengan hasil riba, kita halal Jelas, modul yang tuan. Ada juga aplikasi untuk pendidikan anak. Jadi, berupa kartun e, bergabar rewan itu. E, itu gimana sesuatu pokoknya? E, kartun ini dibuat dengan anak apa yang sudah ada? Pakai software animasi. Dibuat kan? Enggak. E, Iya, sophernya itu gambar kepala sapinya oh, di luar atau tidak Iya, ini menggambar namanya yang berdosa Ini nasyadana si anda banyolong Orang yang paling buruk Siksanya dari zaman adalah orang yang menggambar Kalau kita menggambar Tidak tersebut makanya di nangis atau Silahkan, silahkan Itu boleh Kalau Muka juga ada Atau diputus dikutus lehernya sini nanti Mereka. anak bingung kok aja sapi lehernya, mobrannya bisa ya seratus tapi boleh ada cerita yang lain ayo wassalamualaikum Terima kasih atas melaporkan cerita yang memberikan Untuk lebih lanjut pemeriksaan ini perlu bertanya kepada pihak seandainya masa depan ya, nah, yang kita kami membutuhkan pertanyaan bertanya mengenai penerbangan atau kami, cuma kami memerlukan apakah bisa bermesyarat atau ada KIEM atau berdiri, kita boleh misikan juga. Terima kasih. Agar anda tidak perlu menghubungi saya lagi, belajar dengan baik. <SILENCIO> Selalu beritahu saya. Apa anda jadi? Pernahkah anda menghubungi guru SD lagi? Tanya kasih anda. Tidak, kerana sudah sekarang sudah sarjana. Maka Allah mengalap. Saya usulkan Bila anda ada waktu libur Indonesia. Pas musim liburan dua minggu, tiga minggu buat latihan bersama. Nanti Insyaallah Allah saya sediakan untuk cepat waktu yang dititaramkan bawa anak-anak atau istri anda tempat sehingga berlibur bermain dan mencari gelombang Ada sekelompok pengusaha muda yang saya katakan Saya katakan bahkan bulan Indonesia mendirikan anak muda di bawah beberapa tahun Saya katakan hasilnya ada triliunan ada yang beliara dan senderan Mereka setiap bulan menghubung, tadi mustahil meskipur saya tidak dapat jadol untuk bulan Indonesia Saya dengar saya lagi dikatakan, sekarang lagi dikatakan nanti anda Nantinya mereka datang dan berbagi penduduk kosong Indonesia Untuk datang sehari dua hari saja, mereka pulang ke sini Ya, mumpung anda mempunyai salah satu orang Kumpulin yang ingin Yang mau pensiun yang inginnya usaha Karena anda tidak urani kalau pensiun tidak ada bisnis yang Syarikat ha? atau aman di Indonesia Maka Insyaallah Allah ya. Nanti anda bisa membuat latihan di sini Kalau sudah dapatnya semuanya Selain anda memaksa orang ramai, tapi ceramah boleh anda telefon langsung. Jangan yang seperti tadi saya gagak jawab macamnya. Pernah? Ya, SMS ke Radio Raja. Kalau saya sedang siaran bina-binaan lain, sekarang sampai 800 900 nanti? Eh, apa? Oh, macam mana? Jelaslah. Pengin telefon sila kan. 01377770 0813 Silahkan 0813 0813 80 76 72 70 0813 80 76 72 70 Ketika anda ingin nempat baca Al-Qur'an, berdoa kodal untuk harap menjadi angkat. <SILENCIO> ini nempat saya saya tidak bercakap nempat saya saya bawa kemana-mana. Tapi tentu dalam berbukit saya tidak sangka lagi nganjak lagi yang lain. Jadi pernah mungkin anda telefon pada waktu subuh, jam waktu kosong, subuh waktu Indonesia yang saya subuh. Jadi senyaman apa pun yang 2 banyak dua. Untuk rumah yang dua kan Baik. Walau ha? oh, nah. Sebentar ini banyak yang sendiri bosan. Mustat bagaimana memulangkan wang jemaah yang pernah terambil, sedangkan jemaah sendiri sendiri sekarang sudah lupa bagaimana cara memulangkan. Berikan kepada bentuk Kegiatan jemaahnya milik Kalau jemaah terima kajian, berikan ke kajian yang lain. Kalau jemaah terburu untuk apa komanya, hari Sabtu ibu ibu RT berikan kepada ibu ibu yang sambil, Allah senang. Atau enggak juga berikan kepada petugas ke penggunaan tofik. Sementara seorang menjual tanah dengan penjanjian sebagai berikut: Tanah di Hadiayi yang dulu kita harga jauh di bawah pasar. Pihak penjual bernasih harga murah dengan harapan akan dibeli lagi dengan harga yang sama Maksudnya apa beli lagi yang sama? Saya ulang, siapa yang bertanya ini? Ya? Seseorang menjual tanah dengan perjalanannya sebagai berikut Tanah dihargai 20 juta, saya bertanya Gimana Pak? Lebih jelas Ini SMS, post khusus lebih ibu Bapak langsung lebih jelas, Silakan. Assalamualaikum. Salam bergatuh salam. Begini masanya uh, ada jual beli cuma uh, harga disudui lebih murah kepada pasang pada saat itu. Karena dengan harapan si penjual uh, dengan kejadian si penjual terkala itu bisa membeli kembali uh, tanah tersebut dengan harga yang sama. Dan mereka sepakat. Apakah jual beli seperti itu sah, terus yang kedua? Sah jual beli tapi berdosa. Terus yang kedua, misalkan si penjual ingin membeli kembali tapi pihak eh, Pemili eh, yang eh, melakukan perjalanan itu telah meledak sekarang yang ada hanya eh, ambil warisnya. Apakah hal itu bisa dirakam atau bisa dibeli kembali lah. Ini pengelolaan riba ya. Sama dengan pinjaman, nanti di buku ini namanya ada di buku. Sekarang ada jual beli yang dilakukan di daerah India Pakistan dengan nama B Bayna. Bayu wafat. Ketika nama tapi wafat saya jual rumah saya kepada Anda di 1 juta. Karena sudah saya jual, dia boleh memakai rasa selama macam. Dengan syarat kapan saya perlu untuk serahkan kepada Anda, Anda wajib menjual boleh saya kembali. Satu akad, dua akad menjadi satu akad. Diikat satu dengan yang. Hah? Ini tujuannya, kalau pinjam 1 juta, bayar 1 rumah dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman jadi apa ya? dia? Diterima sebenarnya, kita jelaskan. Tapi kalau dengan acak dibeli, di diterima atau tidak? Tidak, kerjanya berarti karena ketika uang ada dikembalikan, ini bukan berlima yang jelas. Tapi kalau dia... tidak diikat, saya jual rumah barang kali masuk kita. Selepas jual diputus, sebenarnya, ya itu sebenarnya. Setelah setelah dipakai dia, setelah masuknya. Lalu macam mengatakan, sekarang saya boleh dengar. Nah, kan boleh. Berapa mahu tidak boleh? 5 juta. Tidak. Sekarang tidak kan naik. 6 ratus. Tidak ada masalah. Atau turun ke eh, jualan ke 400 tidak ada masalah. Tapi diikat dari awal, sama uang kembali. Kemudian dia bisa menghampatkan barang. Dan ini pengalaman terlibat. Dia oleh oki okay bentuk akar seperti itu. Ini bukan. Ya? Ini saya dengar masalah. Ini saya cakap. Ini saya cakap. Saya Masalah ini nggak boleh mengorek-ngorek. Tak ada lagi masalah. Kita masalah, masalah. Dan ini bentuk sukuk di Indonesia yang saya sampaikan ke dirjen perwakilan negara. Ya. Mereka berkata, alhamdulillah mereka, mereka yang minta selama pelatihan. Sampaikan ini tidak benar. Sukuk yang seperti ini diharamkan di international di Bahrain negara dan banyak bentuk mereka menjual. Bandar udaranya Bandar udaranya, bandar Dibagi menjadi sekian cukup dapat Uang negara dapat uang Kapan setelah 5 tahun negara membagikan Sebesar uang itu ha? Maka menjadi ke negara sebelumnya Ini kan main-main Sama dengan uang. Ini adalah mantap nasional Jelas? Oh, Baguslah itu Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz dalam jual beli online di mana reseller adalah perwakilan pemilik barang, apakah dipersyaratkan perlu menerima reseller dulu atau boleh bolehlah langsung dikirim dari pemilik barang ke pembeli sebelumnya pemberitahuan peluang peluang syarat boleh kalau ada sedia tolong bukan. Ya, nanti masalah bayar kita di melakarang boleh langsung. Apa boleh itu? Adanya bertanya. Ada Selamat. Assalamualaikum, pakai nama saya. Selamat. Akuan atas sebelumnya kerana saya tidak ada mengenai investasi. Ya, saya, belum. Pastinya belum. Belum. Eh, belum. Tadi salah. siang kan, tadi malam. <laughs> tadi siang <dude>? hadir. <laughs> salah, isinya salah. <laughs> Nanti isinya tadi malam, mesti tadi siang okay. hadir. Uh, saya ada pertanyaan mengenai uniting. Uniting. Jawab. Ini salah satu produk dari bangsa kita. Itu apa namanya investasi pendidikan, tapi ada tambahannya asuransi. Jadi kita misalkan kita stasi store umum itu bukan premi mereka sendiri. Store kita itu misalkan 50 juta. Nanti dalam tiga tahun itu tidak boleh diambil. Setelah itu baru boleh diambil. Tapi eh, apa, perhitungannya itu tidak terkait dengan pertambahan dari target. Perkembangan, perkembangan dana kita selalu hmm. Jadi setiap tahun kita harus bayar 25 Setelah 50 Setelah Kita bayar 5 tahun Misalkan ada Perkembangan dana Perkembangan dana ini Tidak ditetapkan setiap persennya Sesuai keuntungan, Sesuai keuntungan Kerugian ini. bagaimana Bisa jadi Diburuhkan juga Oke saya sudah tanyakan kerugian. Kalau anda kerugian, tidak ada yang ikut. Hanya biar bila uh, se karakulasinya seperti ini, untung dibagi. Terus bersama-sama untuk untuk rugi bagaimana? Tidak dibicarakan kan ya? Ya, memang begitu. Kalau orang bicarakan rugi dari awal, tidak ada yang orang. Kecuali yang mengerti syariah tadi. Dan ini dia investasikan di saham syariah Saham syariahnya standarnya bagaimana? Yang penting menurut dia syariah itu Kegiatannya tidak jual wabih, tidak jual beli rokok, tidak kama itu saja Apakah perusahaan ini ada permodalan dengan ribuan? Tidak dijelaskan di situ Karena dalam perusahaan, dalam perusahaan tidak membahas sampai di situ Walaupun Allah Daripada unit link, unit car, unit killing, dan lain lebih baik seperti yang saya ajarkan tadi, anda bersama bikin perusahaan Indonesia yang membangun umumat kemudian bisa melakukan investasi. kalau ingin pendidikan seperti tadi bisa bikin asuransi jesus syariah untuk meringankan biaya pendidikan Wallahutra'ala Bagaimana kalau kita yang sudah, misalkan sudah ikut dan yang masih terakhir kan tidak bisa diambil kembali kenapa tidak bisa diambil kembali <laughs> sudah ikut kapan diambil uang ini uh, jadi kalau misalkan dalam uang itu tidak tidak mengambil dan hanya itu tidak bisa diambil ya? hilang uh. judi ini akhir. iya kan kalau tidak nambah hilang kalau nambah sama bertambah wangannya, gak hilang. Enak banget. Ini ya itu judi yang Lebih parah daripada judinya jadi dia. Jadi dia ada yang dikaitkan dikaitkan dengan permainan atau apa yang menang, yang kalah gak dapat apa. Ini dikaitkan dengan ketidakmampuan. Kekmampuan dan nampung tambah-tambah freku lagi hilang wangannya. Ya, yeah. Syariah juga namanya ini. Anda jangan Muslim yang kaisuram Rasulullah kata, lu minu kaisuram tadi ramu minuto cerdas dan pintar. Jangan dengan kata-kata syariah anda gelap mata kemudian kemudian anda ikutin. Fajit ya. dengan mereka. Ya. ya betul lembarsainya ya, ini yang membuat anda menjadi bodoh. Jawab kita hanya percaya begitu saja. Bang atau jiji, hanya kata-kata syariahnya ni Tidak, nah. sah, tidak ada. Ormas terkhirnya jadi begitu tidak ada. Ormas terkhirnya di selain itu tidak ada. Karena ini menjual memasarkan dan tidak syarikat. Ini seperti ilmu dengan ilmu. Allah Taala. Baik. Jelaslah. Jangan bersedihan tu. Bosnya <tik> berbahagia tidak jadi tertipu. Ini bersih Si paling ingin bertanya Tapi dengan syarat setelah bertanya Yang bisa di Salam Allah Banyak sebagian dari ibu, ibu ibu yang masih Mempunyai tabungan Di bank profesional yeah. Dia mengeluarkan Memisahkan uang kebanyakan itu ya. Dan banyak dari mereka Yang yeah. ke saya. ...supaya kita harus diambil dan diserahkan kepada siapa yang berlipat Kalau belum apa yang saya tahu, uang lebar itu bisa diserahkan kembang berjalan atau MCK. Atau itu, itu yang yang biasa saya lakukan. Kemudian ada yang meminta juga kalau kamu tidak dapat lagi. Ada ikon kita yang akan berjalan secara. Ada penimbang dan tiba-tiba. Besar sekali. Sebentar. Ikhwan ini terjebak utang riba di bank. Iya. Dipayah itu dengan riba juga. Nah, dia minta nah, uang riba yang saya kumpulkan itu untuk membayar membayar riba yang Gimana tuh? Gimana cara? <laughs> <gimana. tik> ya, kian juga kalau diminta untuk menyalurkan riba, katakan berarti anda bertobat. Riba saya salurkan. Tutup rekening anda dulu, baru saya salurkan. Kalau tidak anda menjadi penyebab murah sashari, ya atau tidak? Alhamdulillah, saya setiap ada bunga riba saya saya selalu melalui beliau sehingga selesai saster saya. Padahal selagi angkat aplikasi ditandatangani yang sebelum bercerai berkuah akan menerima bunga sekian persen dari bank setiap bulan, maka terus akan nyabba. Maka anda menjadi penyebab dia merasa syarik pada bulan syarik, karena ham karena saya menabung riba, uang ribanya saya berikan kepada melalui syifulan dan banyak orang makin miskin terbantu, orang susah terbantu. Jadi riba ada manfaatnya. Betul? Betul Jadi eh, <ganti> anda penyebab riba <-penyebab> jadi legal. <tuh> saya seni. <tuh> Allahumma sana setakat saya katakan katakan kepada dia saya mau tapi setelah dia bertobat. Maka dia jelaskan dalam perawama yang saya sedang di buku tentang pertobatan taharap itu kapan riba itu disuruhkan saluran saranan kalau sudah bertobat. Selagi dia masih riba terus begini nanti dia merasa dia sudah selesai riba. Kemudian pada pada saat apa jelas saja uh, dia sudah uh, Ada kamu tuh manusia bagian yang saya baca di artikel itu ada penjelasan ulama terlebih dahulu ada... katanya mengenai masuk ke dalam kontesela di bandingkan dengan syariah. Ulama mana baca itu? Siapa namanya dia? Karena katanya bukan di bangsa saya, saya kerana di bangsa yang itu. Buduh, it� itu bodoh. Cuma ganti dengan masalah yang kita kemudian begitu menjadi tak tak siapa nak saya hari tahun dan bukan. Tak nyawa tak nyawa. Sampai situ ada namanya ada fikirni baca. Ya. Tapi setahu saya lembaga fikir internasional mengatakan seluruh bangkalan saya riba. Lalu bagaimana mengatasi baik daripada masalah ini? Kalau bangsa syariah ubah, ya, janganlah syariah ubah. Ya, anda berikan contoh. Al-Muhsyir belum syariah. Bos saja. Allah Taala. Ya, jangan terima lagi perjalanan lebih banyak sehingga terus terus turun bertobat. Saya akan melakukan akad syiriknya, insya Allah syar'i. Dari mana anda tahu syar'i? Ya. <guluh> Di mana saya sebaya modal. Pihak yang sebaya modal akan melakukan usaha bisnis suara labah. Jika tengah-tengah suara labah ya akan diajalani, jadah tidak, -tidak syar'i. Apakah saya boleh tetap melanjutkan akas cerita tersebut? Tadi syarni. Tidak, -tidak syarni? <laughs> Bagaimana sistem ular laba yang syarni? Sistem ular laba yang syarni ya. Pertama, kalau memang dia berikan oleh HLT, itu hati saja Saya gunakan sistem anda, saya hanya beri HLT berapa bukan Setelah itu tidak lagi yang harus hasil Kalau ingin bagi hasil, yaudah saya membantu dengan sistem saya sediakan barang, saya buat ini, buat ini Dan boleh memberikan saya keuntungan sekian persen Dari laba anda Boleh Tapi yang syurga ini, jangan beli lagi Ini menggabungkan penjualan dengan akad syurga Tidak boleh Untung dua kali, bagaimana penjualan akan dijawab dengan akad syurga Dia dapat Gaji Kemudian dapat juga harga enak orang Maka orang oh, yang tidak Bagaimana tanyaan? Selesai Saya. Betul saya. Kami sini buka hari-hari terus naik. Yeah. Ya. Kemudian kadang-kadang tiga bulan sekali itu adalah wang bukan dari apa bukan dari dalam kita Pertambahan Ya. Terus. Kalau anda masih mahu minta tu, tanya kepada mereka kenapa bersama wang saya. Biasa kata mereka apa? Kalau ditanya kan lah. Saya juga menguas. Kalau menguas, mereka tahu. Bagi saya, saya kata, jelas kalau kita tanyakan -tanya ke mereka, mereka ya, pasti boleh digunakan, boleh diambil. Iya, tanya, tanya. Ah, kenapa saya dapat pertambahan? Kalau dikatakan, ini akan mengubah kami putar dapat keuntungan. Ke ya, nafiz saya. Saya tunggu. Adari pertanyaan. Sedang ditutup. Siapa? Waduh. Bisa menghadapi masalah tabungan jaga yang orang mampu yang tabungannya bisa bang menjadi selain atau bukan pak? Bukan. Ya. <tuh> uh, itu si tabungan itu bisa diamet dari si penarik kita. Mimin masa satu tahun dua tahun dia dah. Yeah. Nah, nah Tapi si tabungannya itu misalkan uh, sudah mencapai 1 tahun, nanti kalau kita ada yang boleh kita ambil masuk lagi tabungan tahun oh, berikutnya. Iya. Tapi oh, tabung kita tidak Iya sekali lagi. Kalau enggak kita ambil. Jadi bagaimana kalau orang yang? Bunganya berapa per tahun? Bunganya sesuai bunga bunga berapa? Tujuh Iya. Ya lima. Lima. Iya. Sebaiknya. Ya sebut dari ban ini pindahkan ke bahasan mandiri. Tapi kalau sambung saya masuk sesuai kurma misalkan 1 tahun atau 2 tahun dia akan kena potong gitu. Ya. Sebaiknya nama itu bertawas cepatnya Tidak tahu apakah Allah masih berikan kemuasaannya atau jika Allah mengatakan kalau engkau menolong Nabi, maka terserah pemasalah terhadap Allah. Dan ala kalau Allah Siapa datang boleh mengingatan Allah bahawa ini saja tadi Pak lalu berhenti maka Allah mengampuni yang telah lalu tapi yang terus lakukannya dan mati dalam keadaan demikian Allah masukkan dia ke dalam surga kalau dia dalam tadi pergi asy-syah. Maka cepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu semoga tidak kedudakan oleh Allah Untuk menuju syurga yang lebih baik itu. cukup? Eh bagaimana Pak? walaupun penelitian kena ya, <meng> itu jadi hukum dari menerima asuransi. Jadi seperti katakanlah eh sebenarnya ketika ketika menerima asuransi. Ha, kan kita beres sawat. Terus itu ada istilah asuransi jiwanya. Iya, kita mati eksis seperti itu. mati atau tidak. Se Cuba, zakat, terus selesai. Terus sekarang uangnya. Ya, kan gasikan kuat. Gasikan kali waris. Ya, terus buang ya, asma. Seperti contohnya yang anda tanyakan. Boleh terus. Ini tidak. Ini juga saya harus. Jadi katakan di atas saya perlu cari situasasi misalnya kemudian perlu ditambah juga. Kita harus lain juga. Jalan-jalan kerja kita juga ada seorang yang kemudian sebanyak kerja satu satu dulu ya. Artinya tamu saya menerima uang Asuransi, ya. asuransi uh, yang pertama tadi? Sama. Sama. Jasa-jasa yang ini ada include. Tidak bisa Anda beli tiket dengan saya sudah ada asuransi. Oh, boleh buat sudah enggak beli tiket? Mengikut senario banyak, hukumnya riba di sini boleh. Ya. Dan bila terjadi jangan kecelakaan, ya. Okay. Dan kemudian mereka memberikan uang asuransi halal atau tidak, tidak halal kecuali sebesar uang yang sudah anda ah, bayarkan. Maka itu berapa kali naik perusahaan ini, ah, bila sama dengan nilainya asuransi uang yang sudah anda bayarkan, sebesar persen asuransi, enam persen, tujuh persen, dari nilai soal terbang dia berbeda-beda. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi asurasi. Betul, ya. Semakin mungkin anda mati semakin banyak uang dimintanya. Ia, <laughs> ya. makanya, nah, ternyata anda selamat untung dia. Ternyata anda mati rugi dia. Anda juga rugi sudah mati. Apa <laughs> lagi sudah mati? Tadi anakku dengar sebanyak perkiraan bapa yang sudah ada beraya tubuh kita di uh, asalasinya sebanyak itu halal. Sisanya berikan kepada orang miskin. Dan beruntunglah, jika ternyata Ali wa s.a.w pakai miskin Setelah anda meninggal, bagi mereka halau bagi Dan jangan berdoa, ya Allah, miskin kan aku agar halal halau <laughs> Jelas ini, ya, tiket kedua tadi Sama, sedikit saja, jika sama Resolansi eh, kendaraan, juga sama Sebesar yang uang anda bayarkan, alam Karena memang yang uang anda tidak dipaksa untuk memasak. Sama dengan kerja juga sama. Ya sebesar yang dibayarkan anda oleh perusahaan halal entri. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. T K L F yang siapa ini? Bagaimana bertobat dari hutang ke bank personal loan yang masih ada Dan hutan itu hingga 2 tahun ke depan baru bisa turunasi Kenapakah uang dari hutang ke bank itu hal halal terbiaya anak sekolah Uang pinjaman dengan riba halal digunakan Cuman akad ribanya yang sempatnya dihasilkan Bagaimana sebuah tubuhnya masih makin tahu Kalau apa yang sedih dulu dijual. Ya dan saya berdoa kepada Allah semoga Menteri Perekonomian Indonesia ke depan menjadi amanah untuk Pak Ustaz Dr Erwin Parmidi. <laughs> ya, silakan. Kau ada Erwin Perdi senangannya? Silakan. Semoga Amin. Wah saya ramai terdidikkan Erwin Parmidi. Allah kuliah Allah sih. Kalau saya jadi Menteri Perekonomian Indonesia, enggak mungkin mereka menuduh saya. <laughs> Saya tak mau kerja. Kesan sistem seperti ini. Sebuah sistem itu ya, tidak bisa dibangun dengan pelorangan dengan pendidikan. Daripada jadi presiden, tentu itu bisa bangun sistem yang saya Tetapi dengan pendidikan, mengajarkan, dan baca buat, lulus, buku berukuran, banyak yang menjadi patuh, banyak menjadi sadar, lebih baik. Terima kasih. Syana Buat sepanjang berapa? Pesawat sepanjang berapa nunggu saya? Pesawat nunggu sampai jam-jam Pesawat nunggu sampai jam-jam Pesawat jam-jam Berapa di sini? Jam 1 pesawatnya Jam 11 Dan jam 10 Berarti jam 10 Terus 11, 12 Bandaranya dekat Sekarang jam berapa? Jam 11 9, cukup lah saya ingin menanyakan Ada berapa-apa bertanya lagi? Berapa pertanyaan lagi? Tidak ada, terakhir ini Tidak ada, terakhir sudah selesai Tidak ada Tidak ada, ada, ada lagi ini, terakhir Cua, saya ingin bertanya lagi, tidak ada kan? Sudah tidak ada Mana? Oh, stop sudah saya buka, tidak ada lagi Hah? Tidak boleh, saya tidak mau Tidak boleh, saya tidak mau pergi Ustaz tinggal satu Sebentar yang Ustaz dulu ya Ustaz berdasarkan kisah kakak, kakak adalah Family ikut suami Bagaimana kalau ini, kaya. Bagaimana kalau kita ikut Mengajar seperti di TPA Ajaran pengaji dan ada gantinya yang sudah tertekan Walaupun awal kita mengajar Tukar-tukar negatifnya kalau saya Kalau memang Mengajar TPA ya, Anda katakan saya tidak boleh Jadi saya ni Tadi Ternyata dia sudah dulu tidak ada masalah. Ini hibah hadiah. Hadiah. Tanda tangan akad menggantinya tanda Ketika dia apa boleh buat? Ini namanya hadiah. Sebentar saja kita jawab sini dulu ya. Assalamualaikum satu, dua, tiga langsung. Tiga Jual di masjid tidak boleh bagaimana dengan rumah di samping masjid Bolehkah jual di sana Di samping masjid, itu masjid Kalau di masjid bagaimana dia berhubungan sama istri Istri ini di sini, staf Iyi, kan bukan masjid, kan? Iya, kasihan saja, dia punya anak, staf apa saja batasan masjid yang tidak boleh diambil beli di dalamnya? Parkiran masjid mesti masjid. Apakah masjid tersebut masjid. Kalau ya hak, itu tertutup. Atau untuk terjadi bank nasional riba, pelaku riba. Tidak ada di rumah sallallahu alaihi wasallam. La Rasulullah, salah satu yang mutlak هو وكاتب وشاهدين. Rasulullah sama. Sebab bukan hal semudah itu. Allahumma kami, Kutuk dijawabkan daripada Allah. Rasulullah Allah jawabkan setulan daripada siapa? Makan riba. Yang memberikan makan riba, memberikan makan riba, kalau anda pinjam memberikan bunga riba. Kalau makan riba, kalau anda nabung dapat bunga riba. Apa maknanya? Wakati boleh punulis sebulgawain yang mustahkar telah hasil riba. Mustahik dan saksi. Rasulullah mereka semuanya sama. Ingat saya tidak nak tanya tentang saja Ini sering saya sampaikan. Malam ketika saya diundang oleh Direktur Bank ASBC Bandung Dan saya bilang ribang nah, ya, dan dia ribarimu apa lagi di bank mereka minta saya memberikan ceramah kuliah Zuhur serlah zuhud di bank CIMB yang kan saya selama 13 bulan yang berikan sekitar 20% pegawai yang ikut ini beristirahat. Dihentikan nasib kajian ambil oh, lah. <laughs> ambil lah. Dan ingat saya kalau sikit kajian atau diundang riba konvensional mereka ngasih amplop saya kembalikan kepada mereka. Jadi saya tidak mengatakan bilang riba dimakan juga wang kami ya. Jadi <laughs> memang saya tidak pernah beritahu. Terima kasih. Atau bekerja di bengkel Kerabat saya minim dari segi finansial sehingga sehingga sering berhutang. Jika hutang dengan kerabat dan tidak bisa bayar beliau tangkap untuk kawan. Bagaimana menyikapinya? Menikapinya berikan kepada dia langsung dengan hutang. Jadi tiba untuk anda sedangkan bantuan. Ini menyikapinya. Selesaikan dari anda dengan Ada satu lagi saja? Oh ini Ya kan anda terus Udah terakhir-terakhir Nanti ya, SMS lagi <laughs> terus. Apakah membayar beli Apakah membayar beli beras Dengan kartu kredit tanpa bunga Termasuk riba Tidak termasuk riba pembayarannya Tapi kartu kreditnya riba Karena Tidak disyaratkan menukar beras dengan emas Gila-gila berbeda harus tunai Jelas. Tapi menukar beras dengan kurma tiap setunai, menukar rupiah dengan emas tiap setunai, menukar rupiah beli rupiah emas atau rupiah atau emas tiap setunai. Apalah itu? Contoh siapa? Selamat saya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya punya barang. Modal. Dan saya punya sapi atau mohonnya Aku punya sapi atau motor? Atau dua-duanya oh, Ya, insyaAllah Sapinya motor atau motor dengan kita beli? Bukan, saya punya sapi Dan. Saya berikan kepada orang-orang yang mengajakannya Berikan untuk mengelola. Allah Ya, berikan kepada orang Dengan cara bagi hasil Untuk tahun ini Saya Apa maksud saya? Untuk, untuk tahun ini, kalau sapi yang menjadikan hasilnya itu saya Ya untuk tahun kedua, kalau satunya melahirkan untuk dia, kalau satunya enggak melahirkan lagi, nah, hanya satu itu. aja anaknya. Nah itu dia. Ya, itu dia. <laughs> Bukan riba tapi waral. Tadi siang sudah kita bahas. Sepertinya tuh enggak ajaran kemarin. Kemarin malam. Tadi siang <susur> atau <tapi> tadi siang? Iya siang? siang. Siang tadi. Pagi. pagi pagi pagi pagi Oh iya, pagi menjelang siang lanjutkan masih ada. masih ada. Yang kedua, ini Ini udah dijelaskan enggak? Sudah. Selisih-selisihnya bagaimana? Selisihnya karena ada sapi oleh karena atau linduan. Ya, masyaallah. Adik percaya tidak enggak? tidak masalah. Pokoknya apa boleh. harganya yang kedua? Kedua, mau ada diberlakukan prosedur perjalanan memakai yang sistem bagi hasil juga di, Diperlakukan di kerjakan ini apa? Dengan dikajak itu Ya dihasilkan ya. Bagi hasil Seminggu dia Seminggu saya Dan bayar Ini, nanti, ini, ini tadi, tadi Untuk sapi tidak boleh Berarti motor juga tidak boleh Bayar personalnya Itu ditanggung siapa? Bukan bayar personalnya Ini sistemnya yang gorok Andai sebenarnya ini Tidak dapat Seminggu ini tidak dapat Starit Tidak dapat apa-apa dia kan? Minggu kedua dapat tarik semuanya, untuk anda semuanya Dia akan kena apa Dua minggu dia nari Kalau lorok, tidak ya boleh Nanti profesionalnya dulu Sekarang saya tanya ini Sistemnya lorok ya. Maka caranya adalah Berapa hasil keuntungan Setelah dipotong biaya profesional Dibagi Rute 70 boleh, 50 boleh Kena 75, 30 boleh 20, 50 boleh, setelah setelah biaya operasional, biaya operasional diperkirakan per hari berapa bensin, berapa minyak, berapa oli pengurangannya dan lain-lain. Lazim, eh, maksudnya orang kafir nggak mau kita tanya. Kali kita ingin terakhir, masya allah. Pesan aku sedikit mas lagi. Subhanallah. Eh, ah? Aduh kan saya memang semangat. Mari kemana aja? <SILENCIO> saya serak serak serak. Ya, tetap jawa sah. Ya, Ustaz Anangin bertanya di sini dikatakan di dalam melakukan bisnis usaha melaksanakan rumah tanpa jin. Eh, ini kenyit ibu mendukung saya. Jika kami tetap melakukannya, apa ada hukum? Dari hasil dosa tersebut, saya keloakan. Saya fikir mendukung saya lebih tepatlah, kan? Kalau mustahil, <SILENCIO> ibu-ibu <SILENCIO> ibu-ibu berusaha, karena tidak dalam ini persyaratan anda masuk. Nah itu tidak boleh untuk berusaha kecil atau besar tanpa izin. Karena tidak izin dan berusaha, maka hasil dari gaji dan keuntungan tadi tidak berbalik. Dosa dosa menangkar julurnya sah ya tetapi khawatir tidak berkah karena Anda bingung. Coba lah dia ya. santikan. Saya seperti yang sering saya ceritakan ada teman saya mau belajar sedikit S2 di Lombok. Kan visa pelajar nampoi ah, dia enggak bisa bekerja. Dia bekerja mempunyai kerapal umroh Haji dari Indonesia. Qaddan Allah wa hum malikan ya Nyewa rumah-rumah tuanji, ya, minta orang untuk membayangkannya, janganlah kan, satu dua ini teriak, akhirnya masuk penjara, karena kosos orang penjara betul ke dia masuk penjara dan di deportasi. Es dua terdapat uang habis, tak kan? berkah? Ia keseluruhan yang orang ini tidak berakhir, orang ini sehatlah tidak jauh-jauh dari pulau Lombok Itu bukan dari pulau Lomboknya Itu saya ketua mahasiswa Indonesia di sana sendiri Yang saya rasa dia Khususkan untuk masalah ini Terlalu banyak pertanyaan Terlalu banyak pertanyaan seperti ini Yang anda saya kan? iya kan Di cair dunia itu apa? Untuk keberkahan keberkeharka Atau untuk banyak sekitar banyak salian Keberkahan Allah yang mengatakan, yang mengatakan Allah yang munculkan riba Ilan cuba kehadiran Coba, siapa orang yang kaya dengan riba? Saya punya, mahasiswa program 2 di dalam Dari kolom syariah, di satu Vice President Sebuah bank profesional Untuk ke Jigit, kadang berapa? Dia berapa-apa juta? Sampai 1 juta Oh, terang, tapi dia mengatakan, Ustaz saya gelisah terus sama anak-anak yang -anak, terus Jadi berkahir, kalau Allah hancurkan Allah hancurkan Kalau anda biar ingin kasih hati ya. Karena, jangankan hancur tubuhnya saja Kepalanya pun rancangnya hilang Hilang rancang kotak, tidak bisa tumbuh Tidak bisa tumbuh rancang Masih yang menghancurkan rancang dulu hancurkan. Maka anda pula berbaik dengan kepala anda Sampai rancang kotak saya enggak takut akan bukan berarti setiap waktu saya khawatir. Katanya semua Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belasih dengan izin putra kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak hidupkan kami. Alhamdulillah saya waktu bukan untuk membersihkan diri saya dari karma. Selama saya kuliah di tahun tidak pernah saya bisnis saya berbisnis. Tapi ketika pulang Alhamdulillah bisa beli kubur, bisa liwan, bisa beli rumah, bisa, bisa segala macam. Biasanya kan begitu. Punggung di sini, pada datang dengan bisa sembahatan tadi. Kalau ingin ada saya justis. Bisa justis. Sebagian teman-teman juga ada yang membawa orang tuanya, kerabatnya haji dan putanya bisa ziarah. Siapa boleh, tempat itu bukan satu haji. Kalau perlu ada masalah haji. Apa akhirnya? pulangnya rusak, kemudian dia ditangkap, di penjara, kuliahnya selesai, sehingga pecah. Umumnya, yang dirian di Mekab, yang selesai program S2, S3, pas waktu itu jarang. mereka oleh dunia, yang mereka cari tidak sesuai dengan ketentuan awal. Itu mahasiswa untuk omoshani. Apalagi anda yang tidak untuk omoshani, akan lebih besar sekul hati-hati penutup hmm. okay. uh, tadi tadi dijelaskan buat persyarikat dengan uh, non, -muslim. non muslim terus, terus. asalkan angka sesuai dengan syarat dia pertanyaannya apakah kita tahu asal mula dari mana asal modal mereka apakah modal dari tembaran judul Tadi pagi juga kita bahas dari mana mudahnya pasal dari yang harap, kalau tidak, ya. Kalau dengan bank bank konvensional dari riba tidak boleh kita gunakan dengan dia Jelas kasus nah, saya dengan saudara sama sesama Islam, tapi kita tahu ia perlu kerusangan riba main, harus kita tanya. Ini dari yang karam atau yang karam tahun yang karam cukup tamtul.